Hur har du sagt tidigare nu, de gångerna som jag inte var med? Jag Sva tror att jag, jag, jag har sagt vi någon gång, att nu sitter vi här, men det var bara ja, jag så okay. det är inte så. Mm. Podcast Okej, okay, så vi sitter här med Rusty. Mm. Vi har, eh, vilka har med oss? Niklas Och eh, Robert här då Välkomna hit Tack herre. Kul Tack. att ni tror er tid <laughs> Ja, absolut, absolut. Yes. Kul att vara med <laughs> <laughs> Verkligen eh, Ni kan väl börja berätta lite om, ni, om er själva eh, Vilka ni är och vad ni gör i Rusti Typ mm. Absolut Vill du börja hela? Ja, ehm, jag heter Niklas, jag sitter som auto i Rusti Um, så både jag och Robert har tillsammans våra poster är rätt ihoplänkade typ så att vi kör uh, sektionsbilen, uh, uthyrning av den och fakturor av den och så tar vi, håller vi även hand om uh, alla inventarier och hur uh, ut dem och ser till så att allt funkar. Ja precis. Så vi är ju liksom typ kontaktpersonerna när har kommit till bilen och även när folk har tillgång till så här verktygen. Mm. Uh, och liknande där. Liksom. Okej. Okay, precis. Uh, det är vanligtvis våra poster har varit nu på, på, på Rusty. Mm. Mm. Vad gör Rusty utöver att lera postansvar? Vad vi gör mest det är att vi grillar. Det är väl vad Rusty är känt för. Mm. Uh, stå på pubrundorna och på massa olika event som andra kommittéer har. Ja, precis. Um, och det är varit kul då tycker jag. Alltså, vi har ju fått väldigt uppskattat av folk som kommer, liksom, speciellt pubrundorna när alla är hungriga. Liksom. Ja. Um, och vi har gjort det till en bra grej också tycker jag. Att uh, Ja, men liksom, vi har ju fått ut liksom, mycket så här, musik och alltså, det var en bra stämning rent men, liksom Det känns som att folk har varit jävligt nöjda just med under påbrunnen tänker jag. Ja. Liksom, att det, ja, men verkligen. Det landar jävligt väl liksom. Ja. Eh, jag tänker utanför liksom, det liksom, strikt ni gör inom kommittén, har ni andra grejer liksom, utanför? Träffar ni andra Chalmersföreningar och sånt en del? Alltså, vi har börjat göra det nu lite på senaste tiden. I början var det ju en del, när vi skulle så här introduceras in till Rusty, så hade vi sådana här Rusty-kalas om man säger så. Liksom, bara för att lära känna folk från andra kommittéer. Är det andra här Det andra är andra Rustmästerier då, precis. Mm. precis. Um, vi har typ några från Virus har vi lärt känna en del. Så de kommer vi, alltså ja, ska dit på torsdag exempelvis. Mm. Um, hänger med dem lite grann andra på kvällen. Så det är kul. Mm. Ja, det är jävligt Jorligt. kul också, för vi... Uh... Det blir, det blir ju så, så, när man går på olika ruskalas precis som ja, i 0K går på 0Kalas uh, man lär känna väldigt mycket fler folk från olika sektioner och mm. um, alla olika röstmästerier i stort sett. Så det är ett stort nät av bara uh, röstmästerier i stort sett. Så det är kul. Ja, för de flesta sektioner har väl ändå ett röstmästeri? Ja, i stort sett alla skulle jag tro. Ja, mm. ja men precis. För det är väl rätt så det är ju rätt så nystartat just det här på... I, eller det fanns ju för några år sedan, vad jag vet i alla fall. Mm. Men, det index, lades... index, ja. Ja, precis. men det lades ner, jag vet inte varför det lades ner egentligen. Men... De åker inte hålla igång det kanske. Typ. Men de startade igång det igen förra året tror jag det var. Mm. Så vi är ju rätt så nya. Mm. Och ni har ingenting att göra med gamla index, utan ni är helt... Liksom... Vi har ju äm, liknande saker som vi gör som ett röstmästeri som mm. alla röstmästerier gör på Chalmers mm. men eh, vi har ingen liksom, koppling tillbaks till index de är inte våra pateter på samma vis som ja, men, till exempel nollkås pateter går inbaks, tillbaks flera år okay. så de enda pateterna vi har det är rusti 16 om mm. mm. det är bra att veta då liksom ni ändå... ni kan göra er grejer liksom. vi kan göra våra grejer Verkligen. Jag tänker lite på, hur ser er arbetsbörda ut så här under, alltså jobbar ni lika mycket typ hela tiden, eller är det vissa perioder när ni har väldigt mycket eller mer i alla fall, eller alltså det är väldigt så olika egentligen typ jag menar, jag och Niklas har ju haft, eller typ just den här med bilen och sånt har ju varit liksom rätt så kontinuerligt mm. um, inte så stor arbetsbörda egentligen typ, men det har varit ändå någonting hela tiden, liksom mm. bara koll på bokningar och liknande um, och sen så har det varit bara att planera inför typ alltså alla grillningar om vi ska ha liksom, något kul tema liksom, och liknande där men inte det som inget jätte stort. Nej, jag skulle säga att inte jättemycket jag ska inte säga egentligen att... Nej, ar arbetsbördan skulle jag vilja säga är väldigt kontinuerlig utan det är klart fyra, fyra gånger om året så har vi pubrunda och då är det ju mycket en dag specifikt, men annars är det jo, samma folk vill låna bilen ungefär lika mycket varje Alltså, varje vecka och mm. ja, inventarier och verktyg och folk som vill låna grillar, det är ungefär ja, rätt kontinuerligt. Så det är, det är rätt skönt på så vis. Men det är rätt mm. nice då, för man får ju kontakt med alla människor på det sättet också. Mm. Um, och det jag tyckte var nice just med att börja i det vara att för jag letar väl inte riktigt på att komma in på någon PR-kommitté eller någon liksom lägga ner kanske lika mycket tid som QQ och I6 och de gör liksom. Då tittar det upp sig väldigt lagom. För då kunde du ta del av att liksom vara på Bondgatan. Vi har ju liksom vårt rum. Och man lär känna alla människor liksom. Mm. Mm. Um, och sen så liksom ändå har du möjligheten att kanske inte behöva lägga ner saker varje vecka. Och planera inför mm. olika sittningar och sånt som de andra kommittén har gjort. Men det är mm. bra att veta att det liksom ändå är en, en, en, en take på det föreningslivet som exactly. vi har. Det är lite på ens egna villkor nästan. Mm. Mm. Det låter ju väldigt bra. Har du sett på några utmaningar i ett kommentararbete? Främst är det väl, för eftersom det är så nystartat så har man inte så mycket att liksom luta sig på utan man får Nej. lösa det mesta på, på egen hand. Också, på, ja, på egen hand om man får försöka planera om hur vi ska göra ju alltså pubrundorna, hur vi ska sätta, sätta upp och grilla och då har vi haft våra pateter från just i 16 men förutom det så är det väldigt... Har vi fått improvisera en del också. Ja. Ja. Mm. Um... Men typ, det som är nytt är att vi fick ju ansvaret att ta in sektionskläder eh, ah. förra året. Just det. Ja. Vill ni berätta lite om dem? För de tror jag är många intresserade av. Ja, det är, det är ju Alexander som har ansvaret på den biten typ. Så han är inte här just nu. Men eh, det har gått bra som verksamhet. Liksom, det är om de är på väg nu tror jag. Absolut. De skulle ha kommit i fredags, men de är inte här än. Um... Ah. Men det var så, först, först gjorde vi någon survey och frågade liksom hela sektionen om ja, vad vill ni ha? Skulle ni vilja ha det här? Hur vill ni att det ser ut? Ja. Och sen utifrån alla svar där så tog vi ju fram um, förslag egentligen typ så Ja, förslag Så vad vi har beställt nu är i alla fall första um, leveransen som kommer då har vi väl, vi har en träningsströja vi har en hoodie ja. uh, jag tror vi har en vanlig t-shirt också ja, det har vi. en uh, kaffetermos, en vattenflaska och en tygkasse Ja, just det, jag tror det är de som var mest intressanta för folk att ha hit i alla fall. Det kan vara precis. något jag glömmer nu. Och ja. absolut, sen i framtiden till exempel nästa år så kanske äh, vi beställer in något nytt. Precis, då mm. kan vi ju se vad som var intressant och någonting som saknades liksom. Det är lite som en löpande... Ja, precis. Det är, det är en beta nu då. Det, det är, som är som lite, lite av en beta. Testa av lite grann och se vad, vad som är nice liksom. Mm. Men det är kul, för det är efterlängtat i alla fall. Vet mm. det. Ja. Ja. Absolut. Så, det, leder, kanske, det kanske redan har besvarats nu, men eh, det roligaste med att titta i rusty ja det har varit fler. Alltså jag tycker grillningarna har kul. Absolut, jag tycker grillningarna är det roligaste. Speciellt under pubrundan. Mm. Um, ja. För då trä man träffar man verkligen alla. Man står, man står och flippar sina börjare. Man kanske dricker en bärs bredvid. i. Ja, precis. Bara... Det är ingenting vi ska säga egentligen. Kanske man <laughs> Jag tror inte det är så striktat. Nej, det är, Nej. Inte, det är inga problem. Jag tror att de flesta vet att alkohol förekommer under pubrundorna. Ja, precis. precis Men det var varit nice. Det var varit god stämning liksom. Och vi har haft såhär kukar jag var bredvid och spelat musik lockat dit folk och så har vi kunnat prunda grund dem så här, alla som står i kön bara locka dit alla till oss sen efteråt att köpa en börjar. Mm. Så det var nice. Jag funderar lite på, brukar ni hålla igång hela natten eller brukar det vara liksom, fram... håller ni öppet, liksom till så länge pubban är öppet eller kan ni rappa upp tidigare och sen på pubrundan eller hur brukar det bli? Precis, alltså vi börjar ju i alla fall vid börjar vi i sex eller? Fem. Nej jag tror vi börjar vid sex. Vi alltså. kanske börjar vid sex. Ja. Mm. Um, så vi, bör vi, vi börjar grilla när QQ öppnar pubben i stort sett. Ja. Um, Precis, för det är då folket börjar rulla in liksom. mm. um, Och sen så har det varit olika typ. Vi har försökt, I början var det rätt så svårt att bedöma typ, hur mycket folk som man skulle få in som skulle komma. Hur mycket um. hamburgare ska man köpa och allt sånt. Det var också, det var också svårt eftersom det är en så startad kommitté så har vi inte riktigt koll på ja, men hur många kommer, hur många hamburgare behöver vi sälja och så. Um, Ja men precis, så i många fall har det varit också typ bara, men Någon får springa iväg till Coop typ, mitt under själva grillningen typ, bara, Men köp mer hamburgare, typ, vi behöver mer mm. um, Men sen som har vi märkt av liksom, typ, När vi har sålt för ett visst antal Och känner oss sätt så nöjda mm. Så kan vi ju liksom wrapa upp uh, ja, Kanske vid ett eller två mm. Typ ibland Ett och ett halvt två brukar vi ha, Och då um, är det ofta att um, våra hamburgare är i stort sett slut Och sen så kommer det kanske någon och vill ha en börjare Någon enstaka, här och, någon där, enstaka här och där Och då känner vi att det är nästan bättre att stänga ihop häng ihop ja. så de som vill kan liksom bara typ dra in till Golden Eye typ och kvällen om man vill det. liksom. Ja. Det är så det brukar bli. Ja. Jag tänker ni är ändå snart färdiga nu. Vad kommer ni ta med? Er? Tror ni är liksom vidare ut efter lustigt liksom. Vad har varit den största lärdomen men vad vill då ha liksom sån? Ja. Det är väl för mig är det mer att alltså jag tar med mig hela Ja, men, alltså kommittélivet lite mer Att jag vet hur det har varit att vara med i en, så här, speciellt en speciellt vi Vi körde bondhelgen Och vi har varit i rummet och gjort allt sånt Så det tycker jag är riktigt roligt Att man har fått den chansen att Vara med i en kommitté på det viset Och vara med i det livet Som man inte riktigt får om man faktiskt inte sitter i en kommitté Nej precis, just därför som Jag var ju lite tveksamt till att jag måste gå med en kommitté från första början Men det är absolut ingenting som jag ångrar nu i efterhand Utan jag tyckte det var skitkul för man kan ta del av hela liksom, kommittélivet så mycket som man har velat liksom. och jag tror man hade suttit och undrat lite om ja, hur hade det varit, visst liksom, man kan ju gå på alla ETRI och man kan gå på alla sittningar som hålls men man får inte vara med på det här lite privata, såhär, secluded för alla kommittéer, såhär, speciallivet ja men precis, och känner känna liksom, många från alla massa andra kommittéer på sektionen väldigt bra också liksom. mm. Mm. så det har varit skitkul mm. bra svar, tycker jag verkligen ja. Om man är sugen på Rusty nu då som, som ettan ja. vad, vad rekommenderar ni då? Ska man eh, prata mer? Och... Ja, så alltså, om man har frågor om Rusty så är det bara att komma fram till oss. Till mig eller Niklas eller Charlotte, Beatrice Alexander eller Filip. Mm. Och Sofia. Eh, och Sofia också. Mm. <laughs> ja, gud. <good. laughs> <laughs> <ju> <laughs> ja, Jag hade inte vågat namedroppa alla så där. Jag hade bara sagt och resten av Rusty. <laughs> ja. Uh, nej men så det är ju bara att komma fram liksom, och köta med oss Och se liksom vad de Det beror lite på typ hur mycket alltså, Hur mycket tid man vill lägga ner på en kommenter Eller hur mycket man tänker att man vill lägga ner på sektionen utöver inte över liksom plugget mm. Det är det som är så bra med Rusty också Man kan verkligen eftersom den är så nu startad Och vi inte har några riktiga traditioner Och det är inte såhär, ja men Rusty ska göra det här, det här, det här Visst vi har några sådana grejer som vi ska göra Men sen så är det egentligen Rusty Man kan göra Rusty till vad man vill att det ska vara. Man kan lägga ner jättemycket jätte tid och verkligen stå för kommittélivet och för sektioner. Hålla i sektioner massa och, och om man vill det. Liksom. Absolut. Det är ju inte så att någon kommer säga om vi vill hålla i en sittning så är någon rustig sittning om för hela sektionen. Då är det ingen som kommer säga nej, var konstigt. Utan om man vill så kan man göra det också. Och sen om man vill ta det lite lugnare och om man kör pub pubrundorna och man gör det här och så, då går det också. Ja, precis. Det är så ofta att ha den friheten. Man har den friheten. Liksom. Mm. För det är Exakt. ju en, en sak som många kommittéer inte har att det är väldigt... Det finns väldigt mycket att göra bestämt så att mm. göra någonting utanför det är ofta svårt. Liksom. Men... Exakt. Ja, men För då har man så mycket att göra redan. så då är ja, ja, Men man man det, är så här, det känns som att det är mycket så traditioner vissa saker som har varit och som ska bevaras liksom, mm. framöver. Så mycket sånt har vi liksom inte. Så det är liksom öppet att starta nya traditioner om man vill det. det är kul. Det är kul jag tänker har ni något aspevent ni vill promota? Ja, vi ska ju vi har ju aspning nu andra veckan där i, i november. Och då kör vi vi tänker köra Ja, vi har ju en ny liksom ny typ av vasmint tänker köra nu. Um, som vi kallar för uh, vad kallar vi det för nu? Typ Rusty Escape eller något ja, sånt. Mm. Rusty Escape rum typ. Um, just för att fler av oss bor i ett område som heter Olofshöjd när den här campus. Så tänkte vi utnyttja det vi är typ tre pers som bor borta och ska ha tre lägenheter där. Så tänkte vi köra lite hopp mellan lägenheterna och köra olika liksom eh, ja men vad ska man säga typ. Typ såhär, lite, lite av en här, typ escape room där man ska man, först kommer man in i en lägenhet och så ska, får man massa ledtrådar om hur man Uh, ta sig till en annan lägenhet Och det, det finns massor massa olika spel Och oh. lite uh, Alkoholspel och whatever Kommer vara där inne um, mm. Och jag tycker det är riktigt kul För vi är ändå hem, då är vi ändå hemma hos oss um, Så det blir lite mer personligt Men sen är det ändå inte bara någon så här ah, men Det är en middag typ hemma hos 0K Eller vad, vad nu folk gör Utan det är mer ett event Nu såg jag vi inte är 0K liksom, det Nej. Är det här, liksom. <laughs> Oj oj oj <laughs> Ja. Äh, sätta på något nyttigt som jag tror det kan bli kul. Ja. Det kommer bli riktigt nice. Det låter som en jävligt tycker jag. Mm. Mm. Ja, verkligen. Jag tänker, är det någonting du tycker vi har missat innan vi runder av? Är det liksom någonting ni vill lyfta upp lite extra? Nej, jag tror vi har gått igenom det mesta som Rusty står för. Och vad ja. vi vill att det ska bli. Vi har ju... Vi kommer ju självklart sitta som pateter och guida de nya, ny nyantagna och... uh, Men... Så vi kommer ju stå som stöd, men vi kommer ju även ge dem fria tyglar Precis som våra pateter gjorde mm. Att, ja ah, men vill de utveckla rustigt på det här viset lite mer Så är det bara att köra it. liksom ja. Ja. Precis. Um, Men jag tror nej Det, kommer ja, bli jag tror, alltså, det bästa med det är, det är väl att det inte är något Någonting som är simla inristat typ Utan det är friheten till att göra lite vad man vill göra till mm. Man ristar in det själv ja, precis. Och sen om några år så kanske det får traditioner Och då kommer vi stå där och säga Ja ah, det är så här vi gjorde oss. det är så ni ska göra ja. Men <laughs> Men inte än. <laughs> inte <laughs> än. Inte än <laughs> ja, då kanske det kan vara kul att vara med på, på den resan. Då, Exakt. Absolut. Allt ja. ja. <laughs> var rustig. Det jättebra. Ja, vi tackar jättemycket för det. Tack ja. för att du tog till. till. Tack grabbar. så mycket. Ja, tack för att du kom. Ja. Ja.